פרק כ"ו ויקחו כל עם יהודה את עוזיהו, והוא בן שש עשרה שנה, וימליכו אותו תחת אביו המציהו. הוא בנה את אלות, וישיביה ליהודה, אחרי שכב המלך עם אבותיו. בן שש עשרה שנה עוזיהו ומולכו, וחמישים ושתיים שנה מלך בירושלים, ושם אמו יחוליה מן ירושלים.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 ויחצוב בורות רבים, כי מקנה רב היה לו, ובשפלה ובמישור, איכרים וחורמים, בהרים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה. ויהי לעוזיהו חיל עושה מלחמה, יוצאי צבא לגדוד, במספר פקודתם, ביד יעיאל הסופר, ומעשיהו השוטר, על יד חנניהו, מסרי המלך.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 ועימו כהנים, לה' שמונים בני חיל. ויעמדו על עוזיהו המלך, ויאמרו לו, לא לך, עוזיהו, להקטיר לה' כי לכהנים, בני אהרון, המקודשים להקטיר. צא מן המקדש, כי מעלת, ולא לך, לכבוד, מאדוני אלוהים. ויזעף עוזיהו, ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו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 מצורע הוא, לא וימלוך יותם בנו תחתיו.